Välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over med Meima Bayer och Mei Ultrafail. Och jag hoppas ni har haft en toppenhelg nu när vi har haft en mysig vårmarknad här i Borås. Ja, det har varit riktigt härligt och ja, ja. O vad kommer vi prata om i dagens avsnitt? Idag så tänkte jag att vi ska prata lite granna om Level Up den stora charity streamen som kommer nu nästa vecka. Ja, nästa vecka den pågår 18:e till och med 20:e maj. Ja, så det får ni absolut inte missa. Vi har till och med några gäster som kommer hit i, i studion som ska prata lite om detta lite senare i avsnittet, men innan vi går in på det så ska ju vi vara med och spela i i den här i Level Up, i Level, Up Level Up streamen. Ja, precis. Ja, precis och vi ska vi ska ju inte bara vara med och spela. Vi vi är ju faktiskt programledare. Till och med det, till och med det. Det är ju jättehäftigt att få bli inbjuden och få vara med och göra en sång grej. Precis, så att vi är väldigt exalterade. Tillsammans så ska vi spela bland annat Bubble Bubble. Ja, precis, Bubble Bubble är gammalt klassiskt 8-bitars eh, spel. Ja, som vi spelade väldigt mycket när vi var små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 medudin så spelas när man dör. Ah. Och och det verkar liksom den är, den är lite för glad. Ja oh, jo det kan du tycka så eftersom man dör, men ja je men generellt så gillar jag den då. Det känns som att spelet hånar dig varje gång du dör. Ja je men. Så det det är ju en av de roliga grejerna vi kommer hitta på i Level Up Stream. Ja je men sen. Vi ska även passa på och prata lite State of Decay i det här avsnittet och även även lite Stardew Valley faktiskt. Jag står då Valley, en en modern klassiker skulle jag vilja kalla det. Kan man definitivt säga redan så här 2 år efter att det släppts. Ja, himla. Eller 3 år kanske till och med. Det är ett guldkorn. Verkligen, verkligen ett guldkorn bland mycket skräp som finns på nätet ibland. Ja, precis. Men innan vi pratar om det ja, så tycker jag att vi ger oss in i den andra större studion där vi har haft våra gäster. Ja, vi hade alltså Brusta och Joje från Level Up styrelsen och då lätte det så här. Ja, hej. Hej. Hallå. Vilka är ni? Jag är Joje och Joje är Brusta. Det är fantastiskt bra. Ja, perfekt. Vad vad vad är ni för styrelsemedlemmar i Level Up? Jag är ordförande. Eh jag är sekreteraren. Stämmer det? Ja. <laughs> Enligt mina anteckningar så är du det. Det. <laughs> det var så vi bestämde i alla fall. Det var så. Ja, jämman. Ja, ja. Och då då kan vi börja väldigt enkelt då med att säga att vad vad är Level Up? Eh uh, Level Up är en uh, lokal spelförening i Borås som ska agera för ett socialt spelande. Jaha, vad trevligt. Eh mm. uh, och det gör ni hur? Eh uh, vi kör uh, regelbundna spelkvällar vi våran lokal i Borås för det är lokal som är liksom Borås som är vårt eh, <laughs> säte. Precis. Ja. Ja, i men. När Så är du... de här spelkvällarna då? Vi kör dem eh, som regel eh, sista fredagen varje månad. Eh och det har vi hållit nu förutom eh, vi kommer inte ha någon denna månaden för att eh, då har vi ett litet annat event som kommer ganska snart. Ja okej. Okay. Det det är den berömda Level Ups årliga stream antar jag. Precis. Vill du berätta lite om dan? Det kan jag göra. Den kommer vi hålla på Hemgården här i Borås. Eh, då går det ju helt öngut ut på att det är klockan 10 den 18 maj så kommer vi starta med att eh ja, vi kommer börja spela spel helt enkelt. Och vi ja. kommer styra detta på Twitch. Och man är hjärtligt välkommen att komma ner och titta på det för det är ju öppet för allmänheten. Och detta gör vi då helt enkelt för att samla in pengar för Ada barnen. Ja, men det är ju jättetrevligt. Mm. Det är ja. Spela för att få in lite pengar till välgörenhet. Det kan ju inte bli bättre. Spela välgörenhet ihop. Nej, precis. Det är ju ett bra syfte, liksom. Ja. Och det kommer vara blandade. Vi kommer ha allt från speedruns. Vi kommer ha liksom bara amatörer som kommer dit för att... Ja, men jag tycker om att spela det här spelet. Det är kul att liksom visa upp. Och, ja, och, och sen... Och lite tävlingar och utlottningar och... Ja, men det låter ju faktiskt väldigt bra. Mm. Och sen så vet jag ju då, om vi går in på lite mer noggrant vad det är för spel ni spelar... Mm. Så, så vet jag att ni, ni har börjat lite av en, ska, ska, kan vi kalla det tradition, att mm. styrelsen öppnar upp Level Up med lite Worms-spelande va? Det kan jag avslöja att det kommer vi göra i år också. Ja, ja men det låter ju väldigt så, roligt. Vad, är, finns det någon speciell idé bakom det? Vad var det? Idéer, jag, tror att, jag, det var jag tror att, att det var där. en av dina idéer. Måste... <laughs> ja. Vi börjar med det här. Var det Playstation som jag körde första gången på? Men det måste det ha varit, eller var det Dreamcast? Dreamcasten var vart? Nej, Dreamcasten skulle vara andra året. Men jag hade med mig fel mm. kablar. Ja just det, så vi var tvungna Dreamcast. att köra den på PC:n. Ja. ja. Ni anpassade er helt tycker jag. Ja men precis. <laughs> ja precis. <laughs> eh men det var samma spel. Var borde samma Goddon vi spelade då va? Ja. Ja, det skrev ju mm. går igen. Mm. Ja, vad trevligt. Det är ja. det, det, det alltså det är ju det är ett roligt spel att titta på och det kan bli roliga väldigt många roliga moment på grund av att det är ett väldigt latcho spel. Ja, hittills har vi ju mm. avslutat lika var i gång. Ja. Så att vi får väl se ifall någon kan vinna i år. Vem, <laughs> blir det oavgjort. <laughs> vem ligger oddsen åt? Jag skulle säga Brusta. Mm. <laughs> ja. Han är Worms game ja, men man råd det tur och så. Ja, ja men ja, ja men det ska bli intressant att se. Men ja, nu får vi liksom lite kortare tid då men året också. Ja, så vi mm. hinner nog bara spela två gånger så att det blir kanske en som kan förlora i år i alla fall. Ja, ah, <laughs> ja det är alltid något. Och mm. rätt året har vi en representant från från Hjälp och Ungdoms stämningen rädda barnen som vi samlar in pengar åt till. Ja, okej, okay. ja det är också mm. väldigt bra för att det det visar ju väldigt mycket äkthet och det visar engagemang. Mm. Ja, ja det är det som är tanken också. Ja, <laughs> ja, jo men det det är väldigt bra att ha med för jag vet att förra året så kom det i Twitch streamen en publikfråga att hur vet man vart pengarna går? Mm. Mm. Och det här är ju ett perfekt tillfälle, perfekt lösning för att visa folk att det går hit. Vi har en representant som kommer och berätta allting. Mm. Det, det, ju... det blir så det blir ju sanktionerat på något sätt av ja, liksom. Ja, precis. precis. Det blir blir lite av ett godkännande. Mm. Det är ju perfekt. Eh och den här representanten ska ju inte bara komma och säga hej och presentera och prata lite om omreda barnen då utan hon ska ju också spela någonting om jag får ta rätt. Ja, jaha, vad vad blir det för spel? Hon ska spela Super Mario Bros 3. Aj, vad roligt. Det mm. är en klassiker. Det är ett riktigt bra gammalt spel. Ja, men då kan ju vi då, då vill jag ställa en ännu en fråga till till Joje. Mm. Eh Varför finns Level Up? Eh det började väl med ett koffer och eller vi tittade ju mycket på Awesome Game Stand Quick när det gick. Ja. Mm. Eh, mm. mm. det går ju fortfarande visst. Ja, precis. Jag jag var på väg att säga att när det väl gick men det går ju fortfarande. Eh mm. och ja, jag tyckte som att det verkar som en kul grej lite grann och då frågade vi Kaffa mig om vi, är du skulle kunna på att göra något med det här. Alltså något liknande och det, ja. Och det slutade med att vi satt nere på hemgården och spelade spel. Det är ju och, toppen. Ja skulle vi skulle ja. vi tre dagar förstår du eller körde vi bara två dagar att ha i håg. Vi körde nog tre dagar men vi körde ju inte på ratten. Ja just det så var det. Så var ja, det. Ja ja, det var natten. Eller vi körde fram till klockan 2. Och sedan så var, var vi uppe och körde egentligen klockan 10 så Precis. att det var det var inte så stor skillnad. Nej, <laughs> det går över till natt. Ja men det är led är ju toppen. Mm. Det det är ju lite samma sätt som som våran podd startar. Ja. ja, det är ju skithäftigt. Det är ja, det. Skithäftigt. Ja. Ja. Det. samma år fast på hösten så körde vi en extra insatt gång då och då var ju brusta med. Mm också i uh, det var första gången Brustab blev eller kom fram i LiveLap. Ja, jag var med som gäst på förstår det. Ja. Mm. Året. Uh -huh. Spelade Ninja Gaiden William Shadow Warriors och sen försökte mig. <laughs> ja, i man. Eh, det är ju farliga ninja-creasen på 90-talet. Ja, i man. Mm. Häftigt. Uh, ja, de, de var ju de var ju <laughs> häftiga, men man fick inte säga namnet. <laughs> ninja är fortfarande häftig. Alltså vi började prata där efter och mm. Jag har eftersom jag samlar tv-spel och konsoler så blir det lite att jag kunde komma med att vi kunde utöka tiderna så även natttid och att vi kunde gå över till riktiga konsoler istället för emulator. Precis. Precis. Det är ju också väldigt bra. Så att eh, nu kör vi ju bara ja. riktiga konsoler va? Vi har inte ämnat något tänk tror jag. Mm, nej. Nej, nej. nej. Precis, allting körs på riktiga konsoler. Mm. Det är äkta känslor över det, hela fallet alla gäster också då. Ja, precis. Då blir väldigt mycket mer kablar att hålla reda på, men det ja. det får man stå ut med. Ja, det tycker jag att man ja. gäller det att ha duktiga tekniker med andra ord. Ja. Ja. <laughs> Och ja, när vi börjar köra den här streamen då så kommer vi även in helt länge på att liksom starta en förening för att ha lite det så att kunna hjälpa streamen men också liksom för att faktiskt ha en ja, mycket retro vi har ju en väldigt retro inriktning i våran förening ja i man eh uh, och ben liksom att ha ett mer socialt spelande liksom för en ja träffas och spela så det för det har inte vi riktigt tjänstfundits i Borås Nej, det det håller jag fullständigt med att det har det inte och jag själv är ju medlem i Level Up mm. och är här på medlemskvällarna mm. och kan själv säga att det är jättetrevligt och det finns väldigt många olika konsoler att leka med. Mm. Det de flesta konsolerna från barndomen kan man leka med om man hittar spel från barndomen i samlingarna också. Ja. Och iom ett vi är en förening så öppnade det upp ganska mycket dörrar då för liksom att kunna ha en lokal och ja, kunna hyrsa med konsoler och sånt där och Nej, låter perfekt. Så då är det där för level up. Kom hit. Ja, eller, men det är kul att komma till. Ja, men det är jättebra svar. Och jag tycker det är väldigt bra och väldigt strångt av er att ni starta upp detta då. Tack så mycket. Mm. Ja, tack. Ja. Ja. <laughs> ja, jag är jättestolt ja. över det. Mm. Och sen också då, jag är så ska ska även du spela eget spel? Ja, som egen gäst. <laughs> ja, precis. Jag kan inte bara sitta som hoste utan jag kommer även spela. Och... Ja, vad vad får vi se för intressant med dig? Då ska vi spela ett spel som heter Blaster Master Zero. Okej, okay. det är, ja, det är bra namn, roligt namn. Vad mm. är det för något? Eh, det är ett eh, action plattformspel som är en remake av ett gammalt eh, Nintendo 8-bitars spel som bara heter Blastmaster. Aha. Eh, som eh, jag har inte spelat det personligen när jag var liten, men jag vet att det är många som har eh, kört det här. Okej. Är den ja, okay. är den en remake eller är det en liksom uppföljare eller Den remake. Den ja. remake. Precis. Första spelet är liksom straight up då. Ja. Då kommer ju vi till den bästa frågan alltid med remakes mm. är den värd remake? Aj men. Bra. Eller <laughs> det, det är ett väldigt bra spel för som sagt jag har inte spelat första spelet så jag vet inte det. Nej just det. Nej. Nej, men det är, det är ett väldigt bra spel och det är relativt billigt på Nintendo's onlinetjänst eller ja, Nintendo inte den där... Ja precis. Eh ja. uh, för det finns till TDS och det finns till Switch. Ja okej. Okay. Aj men. Har du det spelat det spelet just det? Eh, originalet. Ja. Originalet ja. Ja. Mm. Är det också bra? Eh ja om man vet vad man gör. Alltså mm. det är det är svårt. När man är 7 år så ja, ja, då är alla då är alla spel svåra. Ja, för jag såg den jag Det gick var... ju sånt liksom mycket av de gamla spelen fick du ju verkligen läsa instruktionsboken för att förstå vad mm. vad de handlar om. Ja, eller prata ja. med en PCS i spelet. Ja, och då står det på engelska vad och... Ja, ja, precis. Mm. Aj ja, man, jo, de de problemen minns man från när man spelade ja. som unge. Ja. <laughs> Jag vet, farsan fick komma fler tal gånger i vissa spel och översatte var var ja. hur man är stor. <laughs> ja, vad vad betyder det, vad betyder det här? Jag hopp precis det ska inte du vet. <laughs> <laughs> vad heter det här spelet? Ja. Ja, men det är kul. Ja, men då får vi se lite lite av mer av det spelet eh uh, dan helgen, ja. Mm, ja, precis. Eh efter det så ska det spelas lite Journey Down och det ska jag faktiskt jag hörs jag har faktiskt längt in Day och Swedish Cheese som är en annan av våra Ja, det så jag källare. över din Axel innan är det. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Eh det kom som en överalltså för ja, dig. Ja, precis. Det det skulle ha varit ett annat spel från samma spelstudio, mm. men det blev lite förändringar. Men de är med, den här spelstudion är med och sponsrar med lite spelnycklar mm. så att vi kommer dela ut de här spelnycklarna också samtidigt som vi spelar det här spelet då. Det är också en bra anledning till att titta på uh, vår Twitch kanal då eh uh, det är ju att vi kommer ju dela ut eller lotta ut en massa nycklar till diverse spel. Mm. Ja In och inte bara det är vi kommer ju även ha andra priser så uh, finns det ju de där har vi lite koppar uh, alltså mug muggar och uh... är det metallen koppar eller är det ja. metallen koppar? Nej, <laughs> <laughs> <laughs> koppar, guld och diamant. Ja, <laughs> lottas ut. Ja. <laughs> Precis. Nej, vi vi lotterar ut såna här muggar och som är lite som heter de heter de här små figurerna. Nå poppigurerna. Ja just det, ja. Funko Pop heter det. Ja precis. Ja, nyckelringar och kapsylöppnare som ser ut som Daleks från Doctor Who. Oh, det som mm. är ju. Ja, så att det mm. man kan vinna du du lite allt. Det får lite på stream. Det får lite på streamen. Det ska jag göra. Och ja, man kan vinna lite allt möjligt i av att bara sitta där och titta på när folk spela spel och ja, ja. samlar samla in såna donationer för välfärden så att du mm. kan vinna på att skänka till välfärdenhet. Ja i man. Du kan vinna på bara vara tittare också va? Det kan du också. Så var när en gör så gå in och titta. Det Nej, finns ingen också. anledning till att inte titta. Nej, mm. absolut inte. Nej. <laughs> och vill man också då donera så är ju det det uppskattas ju väldigt mycket. Ja det är klart. Det är lite lite det välfärdhet stream handlar om va? Ja. <laughs> <laughs> det har du rätt i. Ja, wow. <laughs> och sen vet jag att det även kommer visas en speedrun som jag är väldigt intresserad av för att jag själv har spelat det spelet väldigt mycket när jag var liten och kan inte själv tänka mig hur hur hur man kan spela det spelet så pass fort. Men det kanske är, kanske funkar nu när man är äldre. Och det är ju faktiskt Golden Eye. Jack Old Night mm. 007 till 84. Och mm. det är alltså Timmy även känd som Timtams som ska speedruna detta. Mm han beräknar att det ska ta ång för en halvtimme. Ja, jag alltså jag nu är det väldigt många år som jag har spelat det men jag vill minnas att vissa barnet orlar en halvtimme och göra. Mm, ja, mycket av det, det, jag, jag tänkte inte precis säga att det kommer inte vara så intressant att se men det kommer det vara självklart ja. att komma att se men men mycket av land speedrunen om jag har förstått det rätt är att man då liksom tittar in i väggar och tittar in i golv för att mm. saker inte ska ladda ordentligt. Ja, precis, hade vi väl ha en så bra framerate som möjligt ja. och det var i och med att i en an 64 är inte varit ett riktigt mots. Det var åt monster på sin tid, mm. men man gjorde spel utöver dess kapacitet så är det bra att titta ner i marken för att ja. då har du en så bra framerate som möjligt. Okej, okay. ja, det, det det kommer bli intressant att se hur det går till. Det kommer ju också gå in djupare på i ett annat avsnitt när vi faktiskt ska ha ett speedrunning avsnitt och vi hade tänkt att ha Tim Tam's just som gäst då. Ja, precis, så vi ska gå djupare på flertall titlar med speedrunning. Ja, och du Louise, vad ska du vara med och spela också? Ja, ja, det ska jag. Jag ska ju faktiskt vara med och spela lite Volsen, ett uh, nytt action RPG som är kommande som finns ute i early access bara. Ett väldigt tidigt stadium early access faktiskt. Väldigt intressant och väldigt många reviews pratar om det och säger att det kommer vara en uh, konkurrent mot uh, Path of Exile och kommande Diablo 4. Håller de dem på, mm. håller de på med Diablo 4? Det finns rykten om detta, ja. Okej. Okay. Och reviewsen säger att om det kommer så är det här en av de största konkurrenterna till det. Det ser så bra ut alltså ja, redan nu. Ja. Precis, det, är... det gör det. Och jag har ju spelat hela Ölexasen som finns mm. och jag älskar det redan. Mer än vad jag någonsin älskat Diablo och det är ett av mina favoritspel. Åh, oh, kolla mm. på mig. Oj, men bara jag har en kraftig dator som kan hantera spelet med. <laughs> <och min laughs> ja, precis. Nej, så det säger jag faktiskt personligen fram emot väldigt mycket att få spela och visa upp och prata om. Ja, nej men ja, eh, ja men det ser vi ju fram emot för det absolut. Det det gör vi verkligen. Ja, bara satt lite grann då och det ser ju väldigt snyggt ut. Ja, det är ju ot otroligt snyggt. Det är... Jag kommer fan till motorn. Unreal? Jag vet inte. Outing Unreal. <laughs> <laughs> det det var Unreal eller eller Cryan. Ah ja, Cryan var det. När vi ändå är inne på andra såna här saker så kan vi snacka om att Elden Pixels kommer också som vi har varit intervjuade förra veckan. Ja, precis. De kommer ju till till Level Up och faktiskt vi visar upp Alvas Awakening. Det blir ju jätteiskoj att de har vi du har kört Alvas Awakening någon gång kanske? Ja, jag körde Innan. en coffee run på Alvas Awakening ah, okay. förra året. Ja. <laughs> en coffee run, ja. Ja men... ja, men nu så eh Elder Det... Pixels här och faktiskt visar alltså de visar lite mer precis. spelmekaniskt eller pixels säger, Elder Pixels är ju faktiskt på plats då. Mm. De vet lite mer än vad du visste om Android vet inte egentligen. Men <laughs> mm. jag tycker väl när vi var på plats. Jag hoppas prata med dem. De, de de kan de kan så mycket om sitt spel som -ja. de har designat mm. av någon anledning. Ja, det är jätteskumt. Ah. Ja. Mest. Men det är en eh, speciell stipulation med den också. Jo, som sagt. Eh vi kommer ha vår eh, in-house speedrun <laughs> Swedish Cheese som kommer spela det med en eh, gitarr. Gitarr hero, hero. gitarr. Jag håller på att säga rockband gitarr men eh, det kan, kan vara en rockning och kan vara en rockgitarr. Ja. Jag vet jag är inte helt säkert faktiskt. Det är väl lite samma. Ja, typ. De <laughs> de funkar väl i princip mm. samma. <laughs> ja, vad är skillnaden? Det var olika tillverkare va? Vad renst ja. det? Ens det ja, precis. Jag tror att första gitarren Jutes av Harmonix som gjort eh rockband sen. Eh och sen så var det ju Activision då som gav ett annat företag alltså mm. att de fick göra Guitar Hero 2 och 3 och så vidare. Okej. Okay. Medans Harmonix gick vidare och gjorde Rock Band då för att då trodde de hela den grejen va men vi gör ett helt band med olika kontroller. Jaha, det ser man ja. Jag har alltid jag har alltid fått för mig att det är samma. Mm. Det men det var man får lära sig något mm. nytt hela tiden. Jo men för att Guitar Hero startar väl typ Guitar Hero World Tour eller någonting som ja. var liksom helt ban sen, var det inte så? Ja. Precis, det kom ju ganska lägligt någon månad innan eh, Rock Band 2 släpptes eller något sånt där då för Aha. att de var ju där och konkurrerade ganska hårt. Mm. Hajman. Ja, eh och det betyder att alla har massa plastinstrument hemma nu som de använder alldeles för lite. <laughs> så varför inte ju använda dem för att spela andra spel? Precis. <laughs> jo, ja, precis som som till exempel då Always Awakening som mm. man tydligen kan spela på en Guitar Hero och Guitar. Ja. Finns ju någon streamare som som har spelat Dark Souls på såna här bongas? Ah, på ja, på såna plast bongor tror jag. Eh, men tydligen så fanns det inte tillräckligt med knappar på dem så att han var tvungen nej. att typ modda dem på något sätt. Var äh, någon nej. som spelade något spel med en banan också eller olika frukter? Jag kommer inte ihåg. Ja ah, herregud, nej, <laughs> det finns så, idéer. så många eh äh, finns så många olika konstiga. Finns mycket möjligheter till konsolkontroller. Sen då om vi om vi avgår lite från och fortsätta på själva schemat om vad mm. som kommer kommer komma så så har jag hört ett lite rykte om något väldigt häftigt något väldigt stort som ska sponsra. Ja, eh, Nintendo Bergsalas ska sponsra oss. Det är ju hur grymt som helst. Så vi har fått lite t-shirts, vi har fått lite nyckelband och lite annat som återgått som vi kommer då att låta ut. Alltså det, det är det, ju stort alltså. Det är jättestort. Det är och stort. Och det det känns så himla passande också att det just är Nintendo eftersom det som ni säger ner lite mer retroinriktade och det blir väldigt mycket Nintendo titlar när man spelar retro. Absolut. Självklart Sega och alla de här grejerna också, men mm. vad jag har uppfattat är som så kommer in Nintendo väldigt mycket. Ja, det var ju Nintendo som slog igenom stort no. här i Sverige. Exakt. Ja. Så därför blir det ju mycket Nintendo. Så det är ju ju det ännu roligare tycker jag då att att de ville sponsra er. Mm. Det är fantastiskt. Ja, och det det visar ju också vilket fantastiskt jobb ni har gjort eftersom de de vill vara i dåsporsen. Ah! Mm. Ramnar inte? Nej, jag försöker. Nu märker inte ni det här i studion men <laughs> ultrafeil håller på ramnar av stolen. <laughs> ja. Nu är jag tillbaka. Bra. Ska vi fortsätta lite på schemat och se vad som kommer här nästa? Här näst så kommer återigen någonting som som Joji har lite eh expertis på kan man säga för att då kommer över kommer det spelas lite Overwatch. Frida Karlsson ah. kommer att spela lite Overwatch. Där jag... ligger jag som ett äh, frågetecken. Kan jag har bara testa att Overwatch där är motsäg jag en väldigt stark paladinspelare. Ja, de är också väldigt äh, relaterade de. Ja, de är två ju. Två spelar den där. Eh äh, men ja, som sagt hon kommer spela Overwatch och vi ska förhoppningsvis ha några bra matcher på nätet där som där man spelar det i ett taget. För folk som av någon anledning inte skulle veta vad Overwatch är, vad är det för nåt? Ja, det är en klassisk first shooter som blivit släppt 2016. Och det går helt enkelt ut på att man är sex personer som slåss mot sex andra personer så och så har du just nu har du 27 olika hjältar att välja på då, som alla har olika styrkor och svagheter. Okej. Okay. Så ska man bygga en en en lagkomposition -kompositi av detta. En vad sa vi? En team composition. Jaha. Okej. Okay. <laughs> en lagkomposition. Digd sa lagkompositionen men ja. vad, vad är det för någonting? Men <laughs> en, en lagkomposition mm. ja. Och helt eh. enkelt försöka vinna matchen som går ut oftast på att ta över en punkt eller att vad heter det? Trycka, pusha. Pusha. Det är liksom den ja, du ska ta du ska ta dig ta någonting från punkt A till punkt B. Precis. Om jag har förstått det rätt. Ja. Och du du i... du fraktar den hela vägen ja. eller? Ja, ja. exakt. Då det... går den eh, automatiskt eller är det en spelare som springer med den eller? Nej, det ska vara står vid den så går den. Ja, okej, okay. ja, det är, det är precis som i Paladins. Ja, exakt. Ah, okej. Okay. Det ja. är ju en grej som kommer från Team Fortress. Jag tänkte ändra ja, det för att jag får mig jag har spelat Team Fortress väldigt lite. Mm. Jag har spelat Overwatch ännu mindre, men mm. jag har spelat lite Team Fortress i alla fall mm. och där vet jag att finns det finns den sån Team Fortress Två. två ja precis, ja, precis. Ja, typ precis det är viktigt mm. Men ja. det nämnde ju vi faktiskt i avsnittet där vi pratade om free to play att mm. både eh, Paladins och Overwatch är grundade på väldigt mycket från Team Fortress 2 och det säger mm. utvecklarna själva så det är inga ja. rykten utan de är faktiskt det. Nej och det är ju inte så det är lätt att dölja det heller. Nej, nej, men det är lätt att missa det för mm. vi har ju nästan ständiga fighten mellan Paladins och Overwatch, vilket kom mm. först, vilket snodde vems idéer och vidare och vidare. Mm. Det det är en liten sån fight på internet. Och det är precis det är ju precis som med, med fighten mellan Heroes of New Earth eller Hon och Dota och LOL lite. Ja, men precis. Och grejen är att i detta fallet så kan ju man då säga att nej Overwatch och inte stuligt från Paladins. Nej, nej. Paladins stal inte från Overwatch. De båda, båda stal från <laughs> Team Fortress 2. <Två>. Precis. <laughs> ja. Ja, ja nej, men det nej, det ska bli intressant att se lite mer av Overwatch ja. faktiskt. Eh, jo, vi kommer även ha om vi hoppar tillbaka lite till speedrunning delen så kommer vi ha Erik Bengtsson som kommer att spela Super Metroid är ju ett utav de här klassiska speedrun spelen och det är ju just Super Mario det tycker jag är frukten så här kul cool att titta på för att det eh och det är ju ett spel som nu är man uppe på en sån hög nivå att ja när man sätter på sin speed så behöver du ganska mycket skills helt för att köra. Folk och, har alltså speedrunat och pushat det här till till maximalt så nu ja. måste du vara rätt så grym helt enkelt. Mm. Det det är väl till och med det är väl till och med så att eh, Erik ska köra 100% ja, det ska han. Och då är det ju väldigt kul att se liksom eh uh, hur vilka tricks man gör liksom för att plocka saker som jag antar att han kommer göra väldigt mycket saker som han inte ska göra mm. på de sätten som han ska göra. Jo men precis. Det det tror det tror jag också. Ja, och så. som som ni sa också då det här med med 100% och det är ju inno, inom inom speedgaming communityn så finns det oftast flertall olika sätt och speedruna samma spel på. Precis. Du har ju hundra procent om det är att i princip så ska du plocka allting. Ja. Sen vet du inte hur det är i spel som till exempel Symphony of the Night där du har 202 procent på din save-fil. <laughs> okay. Om det är segmentet heter så eller om jag, det är hundra procent. Jag, jag tror att det heter hundra procent men att du inte har map completion okay. utan att det är något sånt mm. gissningsvik. Ja. Så annars är det väl kanske map completion hundra procent eller någonting. Ja. Måste man ta alla vapen då också? Oj, det är en bra fråga du. Jag vet inte. Jag får kolla på det här ifrån. Ja, finns någon bra kategori för det på på nätet? Ja, och så brukar det finnas en ny procent då som är liksom att du ska se slutskärmen så, så fort som möjligt. Ja. Mm. Och i vissa spel så har det blivit att du buggar spelet så att du kommer till du ser creditsen. Ja, alltså ett spel som du du går ju inte direkt till creditsen, men det är ju inte långt ifrån. Det är väl ändå sällda Ling to the past som är helt syndigt chat va? Ja, Jag menar så mm. du du du gör så så som vi gör är att du tar dig till genons slott eller inte genons slott utan Hyrule Castle. Sen så, så hoppar du ner emellan två våningar för det är ju i två och en halv det kan man säga det här spelet. Mm. Och sen så hoppar du ut ur spelet. Så att och då kommer spelet fortfarande ihåg din position i höjd som är emellan två våningar. Så sedan när du tar skada vid ett specifikt tillfälle äh, vid ett speciellt ställe så kan du glitcha in i väggen och hamna under själva kartan. Ja, okej. Okay. Så då kan du bara gå via korten, via väggarna då, vi ser ligger från annars ställa nå de, ställa dem om, om sig då. Ja, jamen. Ja, Utan men som rätt. sagt, helt sönderglitchat. Och då kan du <laughs> gå till landskärmen som triggar slutbossen. Eh, slutbossen, eller skärmen ovanför slutbossen är ja, okay. själva rummet som triggar en grindkatsinen då. Så kommer vi ha gamingsoffan som är en annan spelpod. Ja, precis. Och de ska spela Dragon's Crown Pro. Dragon's Crown Pro, ja. Dragon's Crown Pro heter det. Eh och det är ju en remaster av Dragon's Crown som släpptes i PS3:an. Mm. Ett jag skulle säga underskattat brawler för det är väldigt kul att spela. Ja, det är väldigt väldigt roligt. Och det är ganska mycket djup i sig också för att du mm. labblar ju och får välja liksom dina skills, köpa nya armor och vapen och sånt där. Det har en väldigt snygg grafik tycker jag. Alltså det har ju en snygg. en det har en målad estetik så att säga, estetik. Ja, som passar väldigt bra med fantasy fantasyvärlden såna måla upp helt enkelt. Precis. Och i den här proversionen så tror jag att den har stöd för 4K också. Så de har ju det är VanillaWare som har gjort spel som Odin's Vare. Ja, just det. Det var också ett ett spel som blev väldigt förbisedd tycker jag. Odin's Vare. Mm. Precis, det är man var... hör inte mycket om det men det är ett väldigt väldigt bra spel. Mm, absolut. Eh, jag har inte spelat det så mycket alls men det är... jag tar lite ord för. Ja, jo. jo, jo. <laughs> Sedan så ska vi få lite Minecraft. Ja. Ja, och då är det en nystartad youtuber faktiskt som mm. kommer och besöker er Dr. Brun som ska spelar de nya Minecraft minigamesen eller nya är de inte men det är det som är populärt inom Minecraft-värden nu där mm. och köra minigames istället för survivaldelen. Ja, det kan ju bli intressant att se på för Minecraft har man inte sett så mycket. Jag har inte tittat på det Nej. sedan det släpptes så som en full release. Ja, jag har faktiskt inte haft så mycket koll på det heller, men jag har flertall av vänner som spelar det och jag har även sett att Minecraft communities de här är väldigt stora. Men det är ju enormt med Minecraft, alltså det, mm. de har ju egna konvent och grejer. Ja, precis. Flera gånger om året för för Minecraft och det, det är bara Minecraft, för de flesta har ju liksom mm. men Blizzard har BlizzCon som är för alla deras Blizzard spel. Ja, precis. Och så vidare, men men Minecraft har liksom singre det, det är, det är bara minecraft det, det är bara minecraft det är liksom ett spel som har mm. egna konvent det är... ja precis och sen gillar jag en till sak som de har lagt in i minecraft som för, för jag älskar ju när du, när du kan modifiera din egna gubbe personifiera saker och ting mm. och då då finns det så att du du kan göra hela ditt skin från grund hur du vill så att kläder och allting på din gubbe är vad du har gjort mm. så vi kommer även få se då eh, doktor Bruns egen, egengjorda skin till hans gubbe ja är inlagt i spelet. Jag tror det är tredjepart. Det är bra. Ja. Mm. Det känns ju också mycket som att det finns många såna liksom runt omkring grejer för Minecraft att det inte bara är Minecraft själv utan mycket av de här liksom uppdateringarna och såna saker det känns som att det är tredjepart, men det är ju folk som liksom brinner för ja, det, Minecraft som gör det. Det är ju gör, väldigt mycket här communityn här. som arbetar ihop och gör hjälper till och moddar Minecraft och sånt då. Mm. Ja, det är ju en community som är grundad i kreativitet alltså spelet går ju ut på det börjar det som liksom en som sagt en sandlåda ja, och sandlåda där du som bara, liksom bara bygger spår hela tiden. Jättehäftig utveckling faktiskt. Ja, och efter det så ska man börja spela Nordkard. Ja, det här kommer jag igen måste ja. spela ännu mer. Det ser ni alla fram emot det mm. vet jag. Nej, men då är det faktiskt dags för att spela RTS, real-time strategispelet Northguard som vi faktiskt har nämnt i tidigare podcastavsnitt. Så det blir också väldigt mm. roligt. Ja, det har jag testat lite grann och det jag föll ganska för bra för det, men jag har inte spelat det så mycket som jag egentligen borde. Ja. Men det var har det kommit in full release nu då har det va? Ja, det är full release med full singleplayer kampanj också. Mm, för det var innan den kampanjen kommer i alla fall så jag att testa det. Ja i man, jag kan faktiskt rekommendera det lilla jag har hunnit spela av single player kampanjen än så länge faktiskt. Mm. Det är väl Kiroro Games som har gjort det här också. Ja i man. Och de har ju gjort lite lite annat spel typ Evoland 1 2 ja, och det är ju också en utav sponsorerna. Precis. Så, så att så det, de de lite... spelen kan ni också vinna nycklar till. Det är också mm. väldigt häftigt. Sedan så ska vi spela lite Breath of the Wild. <laughs> Night Night 91. Ja. Det är lite häftigt. Jag ser alltid fram emot när man får titta på Zelda. Jag tycker alltid vilket Zelda man än väljer så är det alltid mysigt att titta när någon spelar Zelda. Ja, men jag. visst är det någon sån känsla i det? Ja. Alltså jag tror att det är för att det är så grundat i det här liksom äventyret i världen på något mm. sätt. Eh, det är ju ett spel som har brutit sig ur liksom den här Zelda-konventionen som på både gott och ont tycker jag. Okej. Okay. Eh, för att när man väl spelar det liksom alltså den här att det är helt liksom utan några nästan några gränser då liksom vart du kan gå och vart du kan ta mm. dig och upptäcka sånt där. Det är mycket mer open world i det här Manor Lord. Absolut, det är ju fruktansvärt open world. Det är Sidemount, Sidemounten. You can climb it. Mm. Där som Skyrim skulle vara. Ja, <laughs> ja nice, nice. Eh jag har ju uh, faktiskt inte haft möjligheten att spela det själv än. Nej, men det är ju är det V4. något? Hah? <laughs> då är vi två. Ja, det är lite synd. Jag däremot så kan ju kan ju säga att jag ser inte mycket nackdelar med det här spelet när jag spelade det. Jag verkligen hoppade in och bara kände att det här är precis ett sånt spel som jag ville ha just nu. Sen efter att man liksom började tänka efter så var det väl liksom ja, det var kanske lite för många shrines. Jag saknar ju dungeons lite granna kanske. Men i helhet så har jag haft en sån fantastisk upplevelse med spelet att jag gärna byter bort de sakerna för att det här det, det gav, mig, gav mig något annat så sällda sällda vågade vara något annat än vad de var tidigare eller ja eller, eller än vad det varit på ett tag i alla fall tidigare och det för mig var uppfriskande. Sen så kanske jag skulle vilja att de går tillbaks till den gamla den gamla stilen. Jag var väldigt besviken på Link Between Worlds när det kom men jag tyckte det var alldeles för kort och för lätt. Jag vet inte, det här kanske är nya grejen för mig att jag behöver ha en break från olika speltitlar som jag hade innan. Ja, kanske. Ja, precis, det är lite så jag kände med Breath of the Wild också att man saknar lite av de här gamla dungeons och lite av den här formeln att liksom av du hittar ett item och så låser upp nya grejer, men istället så har du liksom i princip så får du liksom alla items du behöver i början som du går ut och upptäcker liksom dina vägar själv. Mm. Sedan så kan du ju då, du kan ju gå åt helt fel håll eller vad man ska säga. Mm. Det märker du endast på att saker kanske blir försvåra för dig. Mm. Lite som första Fall Fantasy tänkte jag när jag <laughs> när jag spelade det. Ja. Så tänkte jag lite så för att i första Fall Fantasy så har du ingen riktig guiding om vart du ska gå. Och går du åt fel håll så får du så mycket sryck är det bättre eller sämre om man säger ett JRPG aspekt där på senare tid så blir det ofta så ja ah, nu ska du gå ditåt du får inte gå någon annanstans. Jag föredrar ju Final Fantasy 1 framför Final Fantasy 13 om det är det du frågar. Mm. Ja det är ju kanske två extremer då men det <laughs> det är ju det är ju verkligen det men teatern ja. är med lightning då. Ja det är 13 mm. med lightning eller mm. korridor spelet. Mm kände ju jag man började känna av det redan väldigt mycket i 10an tyckte jag men det många tycker jag 10an är det bästa av alla spelen så att jag vet inte jag kanske har fel. Nej, det är faktiskt om andra som har spel för det bästa är inte 10an. Men det har vi har vi pratat <laughs> nämn för innan också. Eh <laughs> efter det så har vi Paper Sweet som ska spela lite Player Unknowns Battleground. Ooh, lite, lite lite Battleground igen det här. Ja, det nice. Och det är ju den genren har ju varit en exploderat. Ooh ja. Äh. själv har jag inte spelat något utav det. Alltså ja, du har inga erfarenheter alls av det? Nej. Jag har inte spelat en minut av uh, PUBG eller Fortnite. Ja okej, okay. ja jag kan ju säga att uh, PUBG är är roligt. Eh uh, det är väldigt svårt är det där. Mm. Det är uh, väldigt dåligt gjort. I jämförelse <laughs> med med andra stora spel. Ja. Så ja. så är uh, flyter det inte på så som man skulle vilja att det flytte på på datorn men det är ju för att de kan inte hantera Unreal motorn antagligen mm. skulle jag tippa på det ja till att komma från Fortnite då som oh. är gjorda av Epic Games själva ja men då skulle de kunna hantera sin egen motor tycker du ja <laughs> och, och, och sen <laughs> känns sen är en litet min egna åsikt då om man jämför de två stora som är Player Unknown och Fortnite så tycker jag Fortnite är roligare av den bemärkelsen att det är mindre bana det alltså du kan springa runt i en halvtimme i PUBG och inte göra någonting och sen dö och så har du har du inte ja, ah, den halvtimmen är helt meningslös och jättetråkig. Mm. Det händer inte i Fortnite för de har inte så stora banor. Nej. Men vi kan ju mm. båda föredra The Darwin Project. Ja, går man in på Battleground genren så är ju The Darwin Project det bästa, inget snack om saken. Mm. Det var faktiskt väldigt kul. Grymt roligt. Det är riktigt kul. Eh, vart kan man hitta er? Jo, vi kommer ju sända streamen på Twitch och där har vi heter vi heter egentligen LevelupsV. Vi kommer även ha den att den man hittar dit från vår hemsida som heter levelupsverige.se. Vi kommer även länka dit från vår Facebook som är ett levelupsverige. Nej, levelupsV. Och vi har även en Twitter som heter ett levelupsV. Eller så använder man en vanlig sökmotor så hittar man oss också vart vi streamar. Det borde man göra. Om man kommer nog lägga till Sverige. Så han bara Ja, precis. Ja, ja. Ja, Level Up är ju ett väldigt populärt namn inom gaming så glöm nu inte lägga upp Sverige och Sve efteråt. Vi kommer börja klockan 10 den 18e maj. Och hur länge sänder ni? Vi sänder fram till klockan 17 den 20e maj. Det här ser vi fram emot. Det gör vi verkligen. En hel helg med spel och tokrier. Ja, det blir riktigt kul detta tror jag. Vi tackar så mycket för att ni ville komma till studion och prata med oss. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack för att vi fick komma in. Precis. Tack för att vi fick komma. Det var jättetrevligt att ha er här. Det här var alltså intervjun med Level Up, men det tycker jag att vi lämnar över till Mamba och State of the Key. Vad är State of the Key? Ja, du. Vad är egentligen State of the Key? State of the Key är ett Zombie Apocalypse Fantasy Survival Open World spel. Det låter ju som att det är väldigt mycket ihoptryckt i samma grej. Det blir inte det lite för mycket? Ja, grejen är ju att om, när de gör reklam för det så kallar de det bara ett survival spel. Ah. Men om man, survival genren är ju väldigt vid. Så om man vill veta lite mer då, mm. så skulle jag så så är det ett survival spel i en open world. Men men som är i satsningen då Zombie Apocalypse Fantasy. Ja, ah, okej. Okay. Så generellt ett zombieapokalyps fantasy survival open world spel. Jättejobbigt att säga men jag kan. Ja, jag du kan. har övat länge på det här. Ja, oj ja, oj ja. Så det alltså det det går ut på att du lever i en zombieapokalyps och räddar överlevare och utforskar den här världen och och såna här grejer. Och bygger bas de olika survivorsarna du hittar kan komma tillbaks till den här basen. Mm. Eh State of Decay 1 blev jättejättepopulärt till Xbox och samtidigt så fanns det ju självklart lite gnäll om det. Nej, det, det är ju det kan man ju aldrig undvika. Nej, precis. Det det hur ju till. Man måste få klaga om mål som man kan få göra ett bättre nummer två. Precis. Så det som klagades på var att det är ett så jädra grymt spel som jag skulle vilja spela med mina vänner, men det kunde man inte. Nej, det är ju tråkigt. Ja, det är ju det. Så Nu då i State of the K2 så är ju en av de stora förändringarna är ju faktiskt att de har lagt in co-op. Ja. Det är en lite speciell co-op också. Det det är lite kul. Ja, precis. Det är precis som i State of the K1 så har du din single player kampanj där du bygger din survivor bas dit survivorsarna du räddar i världen kommer och bor och lever ihop med, med dig och hjälper dig på diverse olika sätt i den här världen. Nu då den här single player kampanjen finns fortfarande kvar bara att de gubbarna du spelar i din single player kampanj det är de gubbarna som blir inbjudna till till exempel din kompis single player kampanj när du vill spela med honom. Så att för att förklara det här då, då är det alltså att Jag har en single player kampanj som jag spelar och kan bjuda in en vän. Ja. Och då spelar den vännen med sin karaktär från sin single player kampanj i min ja. single player kampanj då. Precis. Och så en grej som är lite speciell med State of Decay är ju det här att om gubben dör så dör ju gubben. Ja, den dör ju för all tid. Så ja. det är en permadöd. Precis, det finns ingen respawn på den. Nej. Vilket då att när du spelar i co-op dör du hostin kompis med din gubbe, då dördan. Punkt. bara helt. Helt, precis som om du hade varit själv i single player och spelat. Mm. Men samtidigt då all loot du hittar, all XP du tjänar in och sånt förs efter matchen då över till din single player kampanj. Så att du tjänar alltid på och köra co-op också lika mycket som när du spelar själv. Det är det är ju lättare att överleva också då i i i teamwork. Det är ja, precis. Ja, men och de har även lagt till som jag känner både bra och inte bra är att du kan inte skada varandra du du kan skjuta på varandra utan att döda varandra kan hon bra. Det det är positivt för att jag kan tänka mig i en zombieapokalyps när massa zombies kommer och ruschar dig och grejer så så vill man inte skjuta sina kompisar vilket man antagligen kommer göra. Ja, och framförallt då också när det har en sån här permadöd funktion så känns det som en väldigt elak sak att lägga in för att ja, det, det det kan det kan skada så mycket vänskap på något sätt eller så mycket så här trust och sånt som man bygger upp. Ja, men så ja, det är en positiv grej men samtidigt så blir det lite lättare man behöver inte riktigt tänka på var varandra är. Nej, och samtidigt så behöver du ju inte heller ha den här pressen på dig att råka skjuta någon. Precis, så det är både positivt och negativt, men jag skulle säga mest positivt där ja. faktiskt. Ja. Jo, jag uh, skulle nog hålla med i om det faktiskt. Ja, och bortsett då från att bara spela med dina vänner så kan du även spela med randoms. Man kan söka sig in i andras games som har valt att ha det öppet och sånt då. Mm. Så att det finns alltid folk att spela ihop med om man vill. Det är ju också jättebra. Ja, det håller jag med om. Och sen har de lagt till en ny grej också då i State of the K2 som inte fanns i förra. Och det är att när du om du tänker dig att du har ditt survivor camp. Ja. Så ju mer folk som kommer till ditt survivor camp, ju brötigare och mer livat bör ju det bli. Absolut. Det blir det i State of the K2 och ju mer survivors och ju mer bröt du har, desto större är risken att zombiesarna anfaller din uh, bas. Helt enkelt. Det är ju precis som det ska vara höll jag på att säga. Ja precis och det det är någonting som fanns i som kom i DLC till State of the K1. Okay. Och de kallade det för Zombie Siege. Ah så då då då kommer de att göra en variant på det här med Zombie Siege då i spelet direkt från början. Alltså i core gameplayet liksom. Ja, precis, vilket jag tycker är ashäftigt. Det är det. De kommer även ha mycket mer avancerad base building än vad de hade i första titeln. Eh mm. uh, i första titeln var det mest att du byggde byggnader och försvar och sånt där och men nu i tvåan så måste man tänka även på vattensystem och såna där saker. Det är ju kanon häftigt. Ja, jag älskar ju byggspel ja. och när de imploderar bygg byggspels saker in i survival eller andra spel då blir jag jag blir helt lyrisk. Mm. Det jag tycker det är helt underbart att kombinera de genrerna. Det kanske är därför som du har 2 2800 timmar i Ark till exempel. Ja, jo det det är ju ett survival med by, bygge fungerar också väldigt mycket och ja jo jag kanske har kommit upp i 2800 timmar i ark nu. Ja. Det är <laughs> lite speciellt så där. Ja, ja, Men precis. det det kan vi prata om vid ett annat avsnitt. Det ska vi göra också. Precis som ni nämner många gånger annars så har vi många planerade avsnitt framöver och detta är ju ett av de planerade avsnitten. Ja, precis. Och en annan häftig grej då. Eh det är ju att det, det kommer ju vara olika byggnader med olika funktioner. Och för att de här bygderna ska fungera så kommer det till och med att kräva att du har survivor som jobbar med det. Nån måste ju sköta det. Mm. Och då har vi då till exempel garden, en trädgård. Ja. Ja, så vi kan äta och, och dylikt. Det är skönt. Ja, men då kan du inte sätta vilken survivor som helst där utan då behöver du Hitta en survivor som har den speciella skillen då som hör till garden. Okay. Skulle tippa på att det är groundkeeper eller gardening eller något sånt den skillen kommer att heta. Mm. Vilket också gör det lite häftigare för då får du tänka till för att du måste inte alltid ta med survivors du hittar till ditt camp. Du kan välja att skita i dem. Du kanske tycker att du har för många redan. Precis. Men nu får man tänka efter och se att ja ah, jädra jag behöver den här killen så jag måste ta den här killen ja. eller att nej jag behöver inte den här just nu vi han får sköta sig själv. Ja, hoppas <laughs> att han överlever ifall min skulle Ja, precis. Upp och tala om att överleva. Ja. Nåt annat häftigt är ju då att det kommer finnas zombievirus. Och det kan sprida sig till dina överlevare. Oj då. Ja, så du kommer få utveckla sjukhus serum och såna här grejer då. Eller skicka ut de smittade survivorsarna att de och klara sig själva. Det är ju lite mm. vad du känner för själv som mm. spelare där. Vad vad är du för person? Precis. Ja, men det låter jättehäftigt. Allt det här låter ju kanonkul. Jag jag gillar ju multiplayer spel väldigt mycket. Ja, det är alltid mycket roligare med gemenskapen när man kan spela ihop. Ja, så att den här uppgraderingen då från State of Decay 1 till det här låter ju det låter som att de verkligen har tänkt till. Ja, och sen då det bästa tack vare State of Decay 1 är lite lite äldre spel nu. Och nu har ju vi faktiskt utvecklat Windows 10 och allt sånt här och Microsoft har börjat med sin crossover med sina huvudspel, sina Star Games. Ja. Yep. Eh så att det här spelet kommer finnas på Xbox One, det kommer finnas på Windows 10 och det kommer ha crossover så att Windows 10-spelare kan spela med Xbox-spelare. Som det bör vara, så som det alltid ska vara. Ja. Och när vi ändå är inne på det. Eh om ni minns avsnittet vi pratade om Sea of Thieves vilket av dem vi pratar om det i massa avsnitt. <laughs> Men i grunden, jag vet inte vad du menar. Ja, hejmat, precis. Och grejen är att det vi nämnde då är att om du ville provspela CFV's så kunde du skaffa Xbox Live prenumerationen i två veckor gratis om man aldrig någonsin har haft Xbox Live innan. Precis. Och det här spelet är också ett av de spelen som ingår i Xbox Live prenumerationen. Ah, så de som inte har nyttjat an till, till exempel Sea of Thieves kan nu då nyttja det till State of Decay 2. Jag jag har ju inte gjort det till exempel så att det här låter ju väldigt lovande. Jag jag har inte nyttjat min heller för jag var så säker på Sea of Thieves så jag köpte det på en gång. Eh uh, nu nu släpps ju State of Decay på en Doomtid enligt mig. Det släpps alltså den 22 maj. Ja då och det är ju precis innan lönning så det är ju inte alltid man har råd att lägga så mycket pengar på ett nytt spel under dan tiden. Nej och precis. Då kan man passa på och nyttja de här två veckorna gratis så hinner du hinner det blir den 25:e och 27:e så man kan köpa spelet. Precis. Det är alldeles perfekt. Och du får ändå samtidigt spela under den tiden som du annars skulle du behövt vänta. Ja precis. Så det det ska lätt spelas. Det kommer spelas många timmar. Något annat häftigt med det är att eh, survivorsarna du du hittar kommer utvecklas med tiden och heter de de kan bli någonting som jag tror de kallade leaders community leaders. Och beroende på om du lyssnar på deras tips och inte så kommer saker och ting hända och inte hända så att spelet kan utvecklas lite beroende på vad du känner för. Det är inte säkert att du får samma upplevelse som jag får när jag spelar det. Det är så jag har uppfattat det. Ah, okay. Ja okej. Ja i män, jag spelet är ju inte släppt än, nej, så jag nej, har inte hunnit testa, vi, vi ju... men jag har försökt läsa på så mycket som möjligt om det just för att jag tror det kommer bli så jävla roligt att spela det. Det kommer mm. bli kanonkul tror jag. Ja. Och självklart så måste vi nämna då att det är ju Added Labs som gör det här och det är Microsoft Studio som som releaser det. Ja. Ja. Och så de använder ju självklart precis samma grafikmotor som nästan resten av världens spelutvecklare använder. Unreal Engine 4. Säg det tillsammans nu. Ja, precis, säg det tillsammans. Nej, men det är väl egentligen, alltså jag vill inte säga för mycket om det heller utan jag vill hålla hypen uppe mm. och jag har själv samtidigt som jag har läst på väldigt mycket om det så är det vissa delar jag låter bli. Jag jag bara ta bort de sidorna med en gång för att jag vill inte få de spoilade för mig själv. Precis. Så det nej det ser jag fram emot. Ja, jag också. Det jag har blivit ännu mer hypad för. Det. Jag var lite hypad för det redan innan, men nu känner jag ännu mer liksom, ho. Oh. Jajamän. Om vi skulle gå över till Stardew Valley då? Ja, det tycker jag verkligen. Vad vad har du för roligt att säga om Stardew Valley? Jag har så mycket roligt att säga om Stardew Valley. Stardew Valley är ju ett eh, farming sim kan man säga. Väldigt uh, likt uh, gamla Harvest Moon. Ja, precis. I en gammal uh, stil också. En uh, Super Nintendo-aktig pix pixel-retro-stil. Uh, ja. Eh och eh, det är så att man eh, man tar sig ifrån storstan i början av spelet. Du du du spelar en karaktär som sitter fast på ett jobb som eh, i en ett, ett kontorsjobb liksom tråkigt. Ja, det det låter lite grå, gråvarda och du ser liksom en hel lång rad med folk som bara sitter i samma bås och skriver på datorer. Och din eh karaktär då öppnar sin eh, låda och ser ett brev från från sin från sin farfar som säger att du får ta över farmen när du känner dig rätt och hur känns det då rätt så du ska ta över din farfars gamla farm. Ja ja, du tröttnar på det här storstadslivet och tänker att nej men nu nu är det dags att ta över familjebisnesen. Back to nature helt enkelt. Precis. Så att man tar sig till den här farmen och du bygger upp den här farmen precis som vi, vi nämnde nyligen då Harvest Moon eller Rune Factory eller någon av andra såna här farm med historier då Farm Sims. Precis. Eh och precis som i många andra av de här så kan du då dejta lite olika personer i den här stan eh, som du alltså ja, gården tillhör som där gården ligger jämtte. Precis, där finns det ju att alla möjliga olika typer av människor. Eh och du kan dejta både killar och tjejer, du oavsett vilket kön du är. Åh, oh, det tycker jag är ett plus. Det tycker jag är ett jätteplus. Och sen kan man få barn och då antar jag att man även kan adoptera barn. Eh ja precis. Att jag, an jag antar det i alla fall. Ja, du har inte kommit så pass. Jag har inte kommit så pass långt än faktiskt. Ja, eh, men det ser vi fram mot och får se senare då. Jag påbörjar spelet om och, om och om igen för jag gillar början så mycket. Ja, okej. Okay. Så att det blir efter ett tag så kommer du in i The Swing of Things och, och farmen blir väldigt self-sustaining och du får bara tjäna pengar och pengar och pengar och då tappar det lite av sig. Fast sin... är det inte är det inte när du kommer till det läget är dags med att börja dejta och skaffa familj och såna här saker. Jo, det är klart att det är, men samtidigt så så vill man ju fortsätta kunna ha den här produktionen och så då. Det är det som är det lite roliga med det här spelet nu, anledningen till att jag pratar om det. För precis nu så har vi kommit ut i multiplayer betan. Åh, oh, multiplayer i ett sånt här sim, det alltså i ett life sim ja. är ju skit. Det har ju man alltid velat ha. Man har alltid velat ha det och nu får vi det äntligen. Det man gör då är att du har en person som är huvud ansvarig han den som har Ra ranchägaren ranchägaren liksom sen så har du farmhands och ah, andra spelare Ja så vi jobbar för ranchägaren precis Nej, så man man delar på allt guld och man delar på tiden på dagarna då så att eh, du kan aldrig pausa spelet på samma sätt som ni gjorde tidigare i... Nej det är klart eftersom det är multiplayer du du måste ju du pausa för alla andra Precis många gånger kan det ju också bli så att folk specialiserar sig på saker jag till exempel fiska ju väldigt mycket i det här spelet. Okej. Okay. Eh och då när jag har testat det här tillsammans med min fästmö så har jag fokuserat på fiska så att hon har ju inte fiskat någonting alls. Däremot så har hon gått ner i grottan och börjat leta eh, ädelmetaller och sånt där för att göra bättre utrustning och så, och så vidare. Ja, just det. Det är det är väldigt mycket mer adventure i detta spelet en till exempel de äldre life simsen. Precis, så att du kan även gå ner i en grotta och hacka dig neråt genom olika nivåer och den här grottan kan försöka ta sig så långt ner som möjligt. Eh och där emellan möter du faktiskt lite monster och så också. Ja, det blir lite adventure där, lite Precis. fighting och sånt. Ja, ah, nej men mm. det är en bra bra mix faktiskt. Det är en bra jättebra mix. Speciellt nu också då om de lägger in multiplayer, då blir det ännu roligare att gå ner i grottan och slåss lite och så. Absolut. Ett av de bästa såna här spelen som jag har spelat är Rune Factory. Och där är det ju väldigt fokus på RPG-stilet alltså ja, den har ju till och med taglinen en RPG Harvest Moon. Ja, precis. Ja, så exakt. det är verkligen eh... Men eh, om inte jag minns helt fel är det inte finns det inte mer skapare från eh, Harvest Moon-teamet i RuneScape-teamet? Eh, jo, absolut. Rune Factory. Rune Factory förlåt. <laughs> ja, absolut. Så är det. Eh och det märks. Ja, jo jag vet jag. Jag har det till PlayStation 23. Ja, ja, jag precis. Jag tycker det är helt underbart. Sedan så men för att gå tillbaka till Starfield. Starfield Valley då. Så att den här multiplayer grejen då den är ju som sagt i beta fortfarande. Så att det man måste göra ifall man har det på Steam är att gå in i Steam inställningarna och skriva in koden betakoden Jumping Juimbos i ett ord. Det kan ni hitta på nätet om ni bara söker på Stardew Valley, Stardew Valley multiplayer. multiplayer så finns det på eh, deras egna hemsida till och med hur man ja. hur man går tillväga för att göra det här. Och det tycker jag verkar nissa att göra passa på att spela ett sånt här spel ihop. Mm. Det är ju ett endeläs spel, men det finns olika delmål i det också som till exempel att gifta sig, skaffa barn, eh utöka familjen. Utöka familjen. Sen så finns det olika event som sker lite då och då. Och sedan så får du eh uppdrag ja. från från folk lite hela tiden i i posten så att du får del mål och göra hela tiden. Ja, och sen har ju staden där där du bor med din ranch har ju också massa events så som festivaler och marknader och så. Precis. De har också ett community center som har förfallit. Så det är din uppgift att restaurera det här på något sätt. Få det populärt igen. Få det populärt igen. Det man gör är egentligen att man samlar ihop olika saker genom olika bundles paket som de här Jigimbos som jag andra alldeles nyss nämnde i koden eh tar hand om de tar det som en offering kan man säga och sen så restaurerar de delar av det här huset då. Jaha, det det känns ju lite som Animal Crossing. Eh uh, när när man ska när man kan lämna in alla fjärilar och alla såna här grejer till museet för att restaurera upp det. Precis. Det är lite samma sak där. Ja, nej men det är nice. Då det, det verkar som att står du väl, jag lyckas plocka de här små guldkonen från flera olika såna simspel. Absolut. Jag tycker att det är fruktansvärt addictiv dock. Så man får vara lite försiktig med det. Helt kan det är helt möjligt kan du ha gått 8 timmar och du bara tittar upp från skärmen och tycker att nej men nu har det blivit mörkt. Helt plötsligt sitter du där som ett frågetecken och har 2800 timmar i ett spel. <laughs> Men det är ungefär det jag har att säga. Jag tycker att de flesta som gillar Stardew Valley ska absolut gå in och titta på multiplayer versionen. och de som inte har spelat det tycker jag att de ska gå in och kolla det också. Jag vill också nämna då att det är Concerned Ape som har gjort det här spelet. Och det började ju med en ensam person. Jag tror till och med att han fortfarande är en ensam person som har som jag, gör allt det här. Det tycker jag. Det tycker jag är grymt häftigt för det är ju inte lätt att göra ett helt spel helt själv. Absolut inte. Det är mycket kunskap du ska ha för att lyckas med det. Så att props till Concerned Ape. Absolut. Och med detta så måste måste vi tyvärr avsluta detta underbara avsnitt, men jag hoppas att ni har haft det roligt och jag hoppas att ni verkligen har uppskattat eh, intervjun vi hade med Level Up. Och så glömmer ni inte av att Level Up går av stopen klockan 10 på morgonen den 18 maj och avslutas kvällen den 20 maj. Precis. Och vi vill tacka B-Street för att vi får vara i deras lokaler och spela in den här fantastiska podden. Jajamän, och vi vill ännu en gång tacka Level Up för att de ville komma hit på intervju. Vi vill också se till att eh, ni lyssnare vet att vi finns på A-Cast och vi finns även på iTunes. Ja, precis! Utanför eh, podcastborras.se. Ja, den får vi aldrig glömma, det är den viktigaste. Det är den viktigaste. <laughs> och med det säger vi... Game, Game over, man! Game over! Game over!